Petițiune. Interpretează Costache Antoniu, artist al poporului, Marin Moraru, Sorin Balaban. E în toiul verii când serviciile publice încep dimineața la șapte și sfârșesc la două după amiază. Toată noaptea bântuit o căldură sufocantă și acum, pe un cer senin, a soarele amenințând cu groaznică dogoare. E, ce are să fie peste zi? Sunt șapte ceasuri fără zece minute de dimineață. În biroul registratorii generale a unei mari administrațiuni, infiegatul își pregătește registrul așteptând să bată ceasul ca să ridice oblonul de la ferăstruia pe unde îi semânează corespondența oficială și petițiile particulare. De când se șterge de sudoare, gândind la cine știe ce, aude ciocănituri la oblonul lăsat. Dumneavoastră ciocanit așa? Da! Dumneavoastră nu știți că biroul se deschide la șapte? Ba da! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! m-ai prins Au! Au! Au! Au! Au! o Poftiți pe ușă înăuntru dacă aveți vreo afacere. Era să-mi dai națul. Știi ce teribil mai ai Pardon, dar nu strică, Dacă vă așa capul... Nu face nimic, lasă. N-aveți un scaun? Poftiți. Filipe de osteri. Dacă nu vă să aveți apă? Da. E Potrivita. Nu-i -no puneți gheață? Firește. Aaa, e fire, e firele... Asta cum... Da, avem filtru. Mă, <boy interesante> dacă... dacă te eroga... Nu te super dacă te rugat pentru un pahar de apă, e eh? Teribil mei de sete. <Clar> un pahar cu apă. Ați zis că aveți o afacere. Da, am o afacere. Aici, la noi? Da, noi. o afacere. Pe cinei că s-a dus o scoate din puț. Cum s-o scoate? Apa, că vezi că nu prea are nimic de gând eh? Ai venit, draguț, ai venit, eh? oh. a? Ah. Mersi, mersi. Dacă, dacă, dacă nu te suprim, mai îmi dai unul, e! Eh? S-a dus de acolo, am pierdut-o. Ce? Ce ne ce? De am pierdut ăla. A fost-o pe Kici? Nu, frate, Batista, un șer. Moșe, super te superi dacă te-ai rugat să-mi dai Batista Dumitana. Nu, am moment, așa. A, așa, așa. E, și din a ta îndrășești ca... Păi-te, și, și eu îndrășesc ca dracului. Apa, domnul! Așa, așa, așa. <gână> Dar dacă nu te suferi, bătei sa. Asta. <coughs> <gână> mersi, mesi, mersi, mersi. Domnule, zici că ai venit cu o afacere. Mă rog, noi n-avem timp aici să stăm de vorbă. Nu ne pătește statul afas să lucrăm. Mă rog, ce afacere? <gână> stai, stai, ca să spun. stai că Pști! Pști! Pști! Pști! Pști! Pști! Pști! Pști! Pști! Pști! Dacă nu te super, încă un pahar. Misiunea, dacă Azi noaptea am mla o vorbă dacă ești de prieteni. Deci nici n-am dormit, știi? Așa că se curajește că n-am dormit. Ba bine că nu. Pe unde n-am fost? Draguți, dacă nu te super, m-aș ruga încă un pahar cu apă. E, aveți mult de lucru, e? Nici prea, prea nici foarte, foarte. Potrivit. A, a. Aha, așa, așa. așa. Uh, uh, uh. Merse. Dacă nu te superi, te-aș Batisa. Uh. Domnule, înțelegi odată că nouă nu ne plătește statul aici ca să stăm de vorbă. Avem treabă. Nu avem vreme de conversație. Spune ce poftești. Aici nu are voie să intre nimeni fără afacere. Ce afacere ai? Ce afacere? Da, ce afacere? Am dat o petițiune. Vreau să știu ce s-a făcut, să-mi să dați un număr. Nu ți s-a dat număr când ai dat petiția? Nu. De ce n-ai cerut? N-am dat eu. Da cine? A Am trimis-o prin cineva. Când? În ce zi? Acum vreo, vreo două luni. Nu știi cam când? Nu știu eu. Cum nu știi? Cum te cheamă pe dumneata? Na, Ionescu. Și ce cereai în petiție? Eu nu cerea nic. Cum? Nu, nu era petiția mea. Dar a cui? A unui prieten. Care prieteni? Unul Ghiț Vasilescu. Ce cerea ea? El nu cerea nimic. Cum nu cerea nimic? El nu cerea nimic. Nu era petița lui. Da, cui? un e mătușa lui. Știa că vin la București și mai dat o s-o aduc eu. Cum o cheamă pe mătușa lui domnul Ghiță? Nu știu. Nu știi nici ce cerea? Bă, mi se pare că cerea... Ce? Cerea pensie.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 Destul, domnule. <laughs> Oi, uite ce, la se bea. Te aștept rog ca pentru un pahar de apă. Oi, <laughs> uite ce se bea. Te aștept rog ca pentru un pahar de apă. Domnule. Așa che el v la pesce, eh? Aha. De la fară. De la fară! Merge, merge, merge. Așa che el v la pesce, dacă care m-a zis că la pace,